Tizedik fejezet Lawrence főmérnök úgy találta, hogy Tom Luffszorra nem illik ez a régi mondás, ismerni annyi, mint megbocsáltani. Annak megtudása, hogy a csillagásznak szeretet nélküli inténményesített gyerekkora volt, és hogy eredeti helyzetéből átlagon felül tehetsége által a többi emberi tulajdonság háttérbe szorításával szabadul ki, talán segített abba, hogy megértse őt. De abban nem, hogy kedvelje is. Különleges balszerencse, gondolta Lawrence, hogy ő az egyetlen tudós 300.000 kilométeren belül, akinek történetesen van infravörös detektora, és tudja, hogyan kell használni. Lawson most a megfigyelő székben ült a kettes porszánkon, és az utolsókat igazgatta durva, de működésképes tákolmányán, amelyet előzőleg megszerkesztett. Egy filmfelvevő állványon rögzítették a szánkó ernyőjére, és a detektort erre helyezték rá úgy, hogy bármilyen irányba el tudjon fordulni. Úgy látszott működik, de nehéz volt ezt eldönteni ebben a kicsiny, nagynyomású hangárban, amely tele volt az energiaforrások zűrzavaros kellékeivel. Az igazi próbát csak a szomjúság tengerén végezhetik el. Készen van, mondta Lapsson a főmérnöknek. Hadd beszéljek azzal az emberrel, aki kezelni fogja. A főmérnök elgondolkodva nézett rá. Még mindig azzal próbálkozott, hogy döntésre sarkalja magát. Erős érvek szóltak amellett és az ellen, ami a fejében járt, de bármit tesz is, nem szabad, hogy személyes érzelmei a döntésben befolyásolják. Az ügy sokkal fontosabb volt ennél. – Maga fel tud venni egy őruhát nem? – kérdezte Lapszon. – Soha nem hordtam még, csak akkor van rá szükség, ha kimegyünk, de ezt a mérnökökre bízzuk. Akkor most megtanulhatja, mondta a főmérnök, eleresztve a fülem mellett a gúnyolódást. Ha ugyan gúnyolódás volt. Úgy látta, hogy Lávszon nyersessége inkább a társadalmi illemkódexel szembeni közömbösségből fakad, mint kihívás vágyából. Nincs benne semmi különös. Szép csöndesen ül a megfigyelő ülésen, és az autóregulátor gondoskodik az oxigénről, a hőmérsékletről és a többiről. Csak egy probléma van. És pedig, hogy áll a kalusz Tom tétovázott. Nem szívesen ismert be bármilyen gyengeséget. Természetesen átment a szokásos űrhajós vizsgákon, és arra gyanakodott joggal, hogy a pszichikai besorolás szerint eléggé közel van ehhez. Nyilvánvalóan nem volt súlyos klaustrofóbiás, különben soha sem léphetett volna az űrhajó fedélzetére. De az űrhajó és az űrruha két különböző dolog. Fel tudom venni, mondta végül. Lawrence nem tágított. Ne áltassa magát, ha nem tudja. Jó lenne, ha jönne, de nem akarom magát hősködésbe lovalni. Csak annyit kérek, hogy döntsön, mielőtt elhagyjuk a hangárt. Amikor már húsz kilométerre kint leszünk, késő a magát. Tom a szánra nézett, és az ajkát rákta. A gondolat, hogy ezen a pokkoli portavon a keresztül egy ilyen törékeny lélekvesztőben őrültségnek látszott. De hát ezek az emberek minden nap megteszik. És ha valami elromlik a detektoron, legalább van valami halványnemény abban, hogy meg tudja javítani. Itt van egy öltözék a maga méretére, mondta Lawrence. Próbálja föl, ez segít a döntésben. Tom beleküzdötte magát a pecshűt zizegő öltözékbe. Felhúzta elul a cipzárat, és nagyon bután érezte magát. A szerelésre csatolt oxigénpalack abszolút kicsi, megtűnt. Lawrence észre is vette az ideges pillantását. Ne aggódjon, ez csak négy órai tartalék. Általában nem fogja használni. A tartálya szánon van. Vigyázzon az órára, most jön a sisak. Tom leolvashatta a körülötte álló kifejezéséről, hogy ez az a pillanat, amely a férfit elválaszza a kölyöktől. Még a sisak nem került a helyére, még az emberiséghez tartozik. Utána azonban egyedül maradt saját, parányi, mechanikus világában. Lehet, hogy néhány centire emberek vannak, de vastag műanyagon át kell rájuk kukucskálni, és rádion kell beszélni velük. Még csak meg se érintheti őket legfeljebb mesterséges bőr dupla rétegén keresztül. Valaki azt írta egyszer, hogy az ember kétszeresen magányosan hal meg az űrruhába. Most ébred csak rá, mennyire igaz is lehet. A főmérnök hangja szólalt meg visszhangosan a sisak oldalába épített apró hangszóróból. Az egyetlen kapcsoló, amivel törődnie kell, az Intercom. Az a jobb oldalán lévő műszertábla. Általában a vezetőhöz van kapcsolva. A kapcsolat megmarad mindaddig, míg mindketten a szánon vannak, úgyhogy bármikor beszélhetnek egymással. De miért egy szétválnak, rádiót kell használniuk, mint ahogy most, amikor engem hallgat. Nyomja meg az adás gombját és szóljon vissza nekem. Minek ez a piros vészjelző? kérdezte Tom, miután engedelmeskedett az utasításnak. Nem lesz rá szüksége, legalábbis remélem. Rákapcsol egy itthoni hívójelre, és rádiójelzést ad mindaddig, amíg valaki meg nem találja magát. Ne érintse meg egyik műszer sem utasítás nélkül. Különösen azt ne? Nem fogom, ígérte Tom. Menjünk. Oda ment meglehetősen ügyetlenül, mert nem szokott hozzá se a ruhához, se a holt gravitációhoz, a porszánhoz, és elfoglalta a helyét. Egyetlen köldögzsinór, amelyet eléggé kényelmetlen módon a jobb csípőjéhez csatlakoztattak, kapcsolta össze a ruhát a szán oxigén tartájával, rendszerével és energiaforrásával. Ha minden kötél szakad, a jármű életben tudja tartani, bár elég kényelmetlen körülmények között három vagy négy napig is. A kis hangár alig volt elég a két porszárnak. A szivatjuknak mindössze néhány percre volt szükségük ahhoz, hogy légtelenítsék. Amint az öltöny megmerevedett körülötte, Tom érezte, hogy pánik kerülgeti. De a főmérnök és a két pilóta figyelte, és ő nem akarta megadni nekik azt az elégtételt, hogy azt higgyék fél. Senki sem tehetett arról, hogy izgul, amikor életében először légüres térbe kerül. A kagylóhéj ajtók elfordultak tengelyük körül. Szellemújak halvány nyomása volt érezhető, amint a levegő utolsó maradványa kihúzódott. És ekkor kitárult a látóhatárig a szomjúság tengerének üres szűkessége. Egy pillanatig lehetetlennek látszott, hogy itt van mindössze néhány méternél az a valóság, amely azok mögött a képek mögött rejtőzött, amelyeket a messzi űrből tanulmányozott. Vajon most kinéz bele ebbe a 100 cm-es távcsőbe? Vajon figyeli -e valamelyik kollégája a messzi holt felett lévő kilátóból? De ez nem olyan kép volt, amit repülő elektronok rajzolnak képernyőre. Ez a valódi, különös, formátlan anyag, amely nyomtalanul felfalt 22 embert. És amelyen most neki kell átmerészkednie ezzel a súlytalan járművel. Kevés ideje volt az elmélkedésre. A szám megrezdult alatta, amint a csavarok pörögni kezdtek, aztán az egyes szán nyomában lassan kisiklott a hold mesztelen felszínére. A felkelő nap alacsony sugarai lecsaptak rájuk, mihelyt előjöttek a kikötő épületeinek hosszú árnyékából. Még az önműködő szűrők védelmében is veszélyes volt a keleti égbolton tomboló kék-fehér nézni. Nem, javította ki magátom, ez a hold, itt a nap nyugaton kell. Így hát észak tartunk a színusz-roris felé, azon a pályán, amelyet a szeléné követett, s amelyen nem tért vissza. Most, hogy a kikötő alacsony kupolái láthatólag összezsugorodtak a látóhatár szélén, megérzett valamit abból a vidámságból és izgalomból, amit mindenféle sebesség kelt. Az érzés csak néhány percig tartott, amíg útjelzőket láttak. Mihelyst elmaradtak, fogjulejtette őket az az illúzió, hogy egy végtelen síkság legközepén egyensúlyoznak. A pergő csavarok örvénylése és a parabólák csendes hullámzása ellenére úgy látszott, mintha mozdulatlanul állnának. Tom tudta, olyan sebességgel haladnak, hogy néhány óra alatt át is jutnának a tengeren, mégis birkoznia kellett azzal a gondolattal, hogy fél évnyi messzeségbe vesztek el, a megmenekülés minden reménye nélkül. Ez volt az a perc, amikor kicsit későn kelletlen elismerést kezdett érezni azok iránt, akikkel együtt dolgozott. A legjobb alkalom arra, hogy ellenőrizze a műszerét. Bekapcsolta a detektort, és ide-oda járatta azon az ürességen, amelyen éppen áthaladtak. Hűvös elégedettséggel nyugtázta a két vakító fénynyomot, amely mögöttük húzódott a tenger sötétjén át. Ez a próba persze gyerekesen könnyű volt. A szeléné halványuló hő kísértetét milliószor nehezebb lesz megtalálni a hajnal olvasztó hője ellenében. De azért bátorító tény, ha így csődöt mond, nincs értelme tovább folytatni. – Hogy működik? – kérdezte a főmérnök, aki bizonyára figyelte a másik szándról. Rendeltetésszerűen szerűen felelte óvatosan. Úgy látszik, normálisan viselkedik. A detektort a föld zsugorodó félholdjára irányította. Ez már valamelyes nehezebb célpont. De azért nem túlságosan, mert egészen kis érzékenységre volt szükség ahhoz, hogy felfogja az anyaföld finom melegét, melyet az űr hideg éjszakájába kibocsájt. Igen, itt volt a föld a messzi infravörösben. Furcsa és első látásra elképesztő látvány. Mert már nem a jól ismert, élesen metszett mértanilag tökéletes félhol volt, hanem valami rongyos gomba, melynek töve az egyenlítő mentén helyezkedett el. Néhány másodpercet vett igénybe, míg Tom meg tudta magyarázni a képet. Mindkét sark le volt csípve. Ez érthető, túl hidegek ahhoz, hogy megfigyelhetők legyenek ilyen érzékenység mellett. De mi az, a kidudorodás a bolygó kivilágítottani északi oldalán? Aztán ráeszmélt, hogy a trópikus óceánokat látja, amelyek visszasugározzák a sötétségbe azt a hőt, melyet elraktároztak napközben. Az infravörösben az egyenlítői éjszaka ragyogóbb volt, mint a sarki nappal. Ez emlékeztette arra a tényre, amelyről egyetlen tudósnak sem szabadna soha elfeledkeznie, hogy az emberi érzékek a mindenségnek csupán parányi képét nyújtják. Tom soha sohasem hallott Platonnak arról a hasonlatáról, amely a barlangban leláncolt foglyokról szól, akik a falra vetülő árnyakat nézik, és ezekből próbálnak megkövetkeztetni a külvilág valóságára. De itt olyan bizonyítási lehetőség volt, amely Platon is tudott volna értékelni. Melyik föld a valódi? Szemmel látható tökéletes félhold, vagy a távoli infravörösben parázsló tépet A vagy egyik sem. Az iroda kicsi volt még. Port -Royce mérték szerint is, amely csupán tranzitállomás a földoldal és a túloldal között a Szomjúság tengerére tartó turisták kiinduló podja nem mintha egyetlen turistának is kedve kerekedett volna oda menni egy idő óta. A Holt kikötőnek volt egy dicsőséges pillanata jó 30 évvel ezelőtt, amikor Jerry Butler egyike a Holt kevés sikeres bűnözőinek, aki egész kis vagyonra tett szert a lunyik kettő hamisított darabjainak eladásából támaszpontul használta. Persze mi ez Robin Hoodhoz, vagy Billy a kölyökhöz képest, de mégiscsak ő volt a legérdekesebb a hold választékában. Maurice Spencer nagyon örült, hogy Portroyz ilyen apró, csöndes, egykupolás város, bár gyanakodott rá, hogy nem sokáig marad ilyen csendes, különösen, ha majd Klavius City-ben időző kollégái ráeszmélnek arra, hogy az Interplanet News irodafőnöke érthetetlen módon itt tölti az idejét, és nem siet délre, a nagy 52647 lakosú város fényei felé. Egy a földre küldött óvatos hangú távirattal gondoskodott felettesei helyesléséről, akik bizonyára bízni fognak ítélő képességében, és sejtik, milyen ügyben jár. Ám erre előbb-utóbb a versenytársak is rá fognak jönni. Abba reménykedett, hogy addigra jókora előnyre tesz szert. Éppen az Auriga még mindig mérgelődő parancsnokával tanácskozott, aki pontosan egy át folytatott bonyolult és eredménytelen vitát a cég Klaviuszi ügynökségével, Megpróbálva rakományának átszállítása felül intézkedni. A MacIver, McDonald, McCarthy, McCulloch és Co. úgy látszott, azon a véleményen van, hogy az Auriga Royson szállt le. Végül is azzal tette le a kagylót, hogy megmondta neki, intézzék el a dolgot a főnökséggel. Mivel ebben az időben Edinburgh Bank vasárnapkora reggel volt, ez eltarthatott egy darabig. Enzon kapitány a második pohár viszki után kisé megenyhült. Nem árt jóba lenni az olyan emberrel, aki partrajzba fel tud hajtani egy üveg Johnny Walkert. Meg is kérdezte Spencer-től, hogyan sikerült neki. A sajtó nagy hatalom nevetett az. A riporter sose fedje fel kapcsolatait. Ha megteszi, nem sokáig maradhat a szakmába. Kinyitotta aktatáskáját és előhúzott egy kötek térképet és fényképet. Sokkal nagyobb munka volt ez megszerezni, ilyen rövid idő alatt. De lekötelezne kapitány, ha senkinek sem szólna erről az egészről egy szót sem. Rendkívül bizalmas, legalábbis pillanatnyilag. Természetesen, miről van szó? A ellenéről? Hát ezt is kitalálta. Úgy van. Lehet, hogy nem lesz belőle semmi, de fel akarok készülni minden esetőségre. Kiterítette az egyik fotót. A szomjúság tengerének látképe volt a holttérképészet szokásos sorozatainak egyike, amelyet egy alacsonyan keringő, felderítő műhold segítségével készítettek. Bár délutáni felvétel volt, így az árnyékok az ellenkező irányba mutattak, majdnem azonos volt azzal a látképpel, amely közvetlenül leszállás előtt Spencer elé tárult. Olyan alaposan tanulmányozta akkor, hogy most kívülről is maga előtt látta. Az elérhetetlenség hegyei nagyon meredeken emelkednek ki a tengerből, majdnem 2000 méter magasságig. Az a sötét tojásdat terület a krátertól, ahol a szeléni eltűnt, ahol esetleg eltűnt. Most mindenképpen kételkednek benne. Közlékeny fiatal barátunk a legrangeről, azt állítja, hogy valójában a szomjúság tengerén sűjtett el, körülbelül ezen a tájékon. Ebben az esetben a benne lévő emberek életben maradhattak. Akkor pedig kapitány, pokolimentő akció indul innen mindössze 100 kilométerre. Bart Royce lesz a legfőbb hírközpont a naprendszerben. Hűha! Tehát ez a maga játéka. De hol szállok be én? Spencer ismét a térképre tette az ujját. Pontosan itt, kapitány. Ki akarom bérelni a hajóját? Én azt szeretném, ha leszállítaná engem egy operatőrrel és 200 kilónyi tévéfelszereléssel az elérhetetlenség hegyének nyugati falán. Nincs több kérdésem méltóságot, mondta Schuster jogtanácsos, és nyomban le is ült. Nagyon helyes válaszolt hans Utasítanom kell a tanút, hogy ne hagyja el a bíróság épületét. David Berett általános ahotázás közepette visszatért a helyére. Egész jó kis előadást tartott, bár a legtöbb válasz a komoly és gondolat volt, a humor szikráival élénkítette szavait, és a hallgatóság figyelmét végig lekötötte. Ha minden tanú ilyen jól fog szerepelni, Megoldódik a szórakoztatás problémája, mára meddig szükséges megoldani. Még ha minden nap négy teljes életanyag emlékeit használják is fel, ami persze teljes lehetetlenség, akkor is valaki beszélni fog éppen, amikor az oxigéntartály kiadja az utolsó leheletét. tin az órájára nézett. Még mindig egy órájuk volt, mielőtt szerényebédjük közhozzá láthatnak. Visszatérhetnének a sénhez, vagy Miss Morley ellenére, belekezdhetnének abba a merész történelmi regénybe, de kár lett volna most abba hagyni, amikor úgy látszott mindenki közlékeny hangulatban van. Ha mindannyian hasonlóképpen éreznek, szólalt meg az űrparancsnok, beszólítom a következő tanút. Támogatom, fele gyorsan Berett, aki úgy érezte, megmenekül a további faggatástól. Még a pókerjátékosok is igenlően nyilatkoztak, így a bírósági altiszt másik nevet húzott ki a kávéskannából, amelyben a kihúzandó cédulákat összekeverték. Némi meglepetéssel nézett a papíra, és habozott felolvassa-e. Mi baj van? kérdezte a bíró. Talán a saját neve? Izé nem felelt az altiszt, és gonoszkodó pillantást vetett a tudós ügyvédre. Majd megköszörülte a torkát, és hívta a tanút. Mrs. Mira Schuster. Méltóságot, tiltakozom, emelkedett fel Mrs. Schuster, még mindig bőségesen túlméretezett teste, jól lehet veszített egy-két kilogramot azóta, hogy elhagyták portraizt. A férjére mutatott, aki megpróbálta jegyzetei mögé bújni. Helyes dolog, hogy éppen ő kérdezgessen engem? Szívesen átadom a helyem, jelentette ki Irving Schuster. mielőtt még a bíró kimondhatta volna, hogy a tiltakozásnak helyt adok. Készséggel átveszem a vizsgálatot, közölte az űrparancsnok, bár arckifejezése eléggé meghazultolta ezt. De megkérdezem, van-e valaki, aki alkalmasnak érzi magát, hogy megtegye helyettem? Rövid ideig csend volt, aztán Henstein meglepetésére és megkönnyebbülésére az egyik pókerjátékos felállt. Bár nem vagyok ügyvéd, de van némi jogi tapasztalatom, szívesen segítek. Nagyon jó, Mr. Harding, fáradjon ide! Harding elfoglalta Schuster helyét a kabin elején, és végignézett a neki kiszolgáltatott közönségen. Jól megtermett, keménykötésű férfi volt. Külse nem igömfette a banktisztviselőkről alkotott képet. Hansztin el is tűnődött rajta, vajon igazat mondott-e? A neve Mira Schuster? Igen. Nos, Mrs. Schuster, mit keres itt a holdon? A tanú mosolygott. Erre könnyű válaszolnom. Azt mondták, itt mindössze 20 kiló lesz a súlya, ezért jöttem ide. A rendkedvéért! Miért akar csak húsz kilót nyomni? Mrs. Schuster úgy nézett Hardingra, mintha az valami nagyon ostobát mondott volna. Valamikor táncos nő voltam, mondta, és a hangja egyszerre ellágyult, szeme a távolba évet. Természetesen abba hagytam, amikor hozzámentem örményhez. Miért természetesen, Mrs. Schuster? A tanú a férjére pillantott, aki kicsi kényelmetlenül mocorgott. Úgy látszik, tiltakozásának akar hangot adni, de meggondolta magát. Ő azt mondta, nem méltó hozzánk. Azt hiszem, igaza is volt, mert én olyasfajta táncot jártam. Ez már túl sok volt Mr. Suszternak, teljesen megfeledkezve a bíróságról, talpra ugrott és tiltakozott. Mira? Semmi szükség arra, hogy. Ó, örv száj felelt az asszony a régi idők szavaszályos zsargonyában. Mit számít ez most már? Hagyjuk abba a színészkedést, legyünk végre saját magunk. Mit bánom én, ha megtudják, hogy valamikor a kék aszteroidban táncoltam? És hagyd tudják meg azt is, hogy akkor akasztottál le a horogról, amikor egyszer a zsaruk épp kipucolták a termet? Irvin fortyukba ült vissza, míg a bíróság harsogó nevetéssel feloszlott, és ő semmit sem tett, hogy elnyomja a nevetést. Pontosan abban remélkedett, hogy a feszültség így felenged. Amikor az emberek nevetnek, nem jött eszükbe félni. És tovább kezdett töprengeni Mr. Hardingról, akinek véletlenszerű, de ravasz kérdezősködése mindezt előidézte. Ahhoz képest, hogy azt mondta nem ügyvéd, nagyon jól csinálja. Érdekes lenne látni, hogyan viselkedik a tanuk emelvényén, amikor majd megint susztára kerül a kérdezés sorra.